Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szerusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés podcastot halljátok, annak is a 115. frank adását, ami úgy jött össze, hogy, és akkor kivétesen áruljuk a poént, darabokból vartuk össze, mint a szörnyet. De itt ott, itt ott látunk életjelet benne, nem? Igen, igen, és a nyakában viszont csavar van. Reméljük, hogy nem gyilkolja a gazdáit, vagy a hallgatókat. Ha mégis és igen, akkor elnézést kérünk. És nem fércmű. ha, ha, ha, ha. én ennyit tudtam hozzá. De most kimondtad, hogy fércmű, és akkor utána meg ilyen halálesetről beszélünk. Nem mindegy, szóval így a, rögtön az elején kell a hírek között mondani, hogy Tom Clancy egészen fiatalon, hat, 61 néhány évesen. Hát meghalt, és az a vicces ezzel kapcsolatban ha már, hogy, hogy pont ilyen volt bennem egy ilyen lelki ismeret, furdalás, hogy nem olvastam el a legutóbbi Jack Ryan-es regényét Tom clancy -nek. így végig ott volt a, a wishlistem tetején, tudjátok, mindig abban néz bele az ember, hogy mi legyen a következő, amit megbeszél, és hogy mindig félreraktam tudnék, már a legutóbb előttinél is beszéltünk róla, hogy ezt egy ilyen vendégszerzővel közösen írta idézőjelben, és nem is volt annyira sikeres, és így megkérdőjeleztem, hogy ez Legitim Tom Clancy műve, és hát ő volt az, aki így a, gyakorlatilag ezt a brandet, ami az ő neve, azt így el is adta Ubisoftnak, talán ilyen játékészítő cégnek, hogy Igen, de csak saját... Én azt hallottam. Igen, hogy saját belátásuk szerint adjanak ki játékokat, tehát így érdekes módon az ember meg az író így elégé, meg, meg ez a brand így eléggé eltávolodott ez furcsa dolog, de én nekem nagyon-nagyon nagy korai kedvencem voltunk így a, azt lehet mondani, hogy így a huszas éveim elején, közepén talán ő volt a kedvenc írom a, a jó Jack Ryan-es könyvekkel, meg, meg az egyéb thrillerjaivel, és tényleg így faltam ezeket a nagyon vastak könyveit. Az a baj, hogy eszembe jut az a, a kedvenc Tom Clancy, az egy film. A, ez a vörös október természetesen. Ol, itt... Olvastam is, de filmben annyira sokkal jobb. Bocsánat, meg lehet kövezni. Jó filmbe is. Én a könyveket nagyon szerettem, meg, meg érdekes, hogy ez nem lett olyan franchise, amiből ugyanazzal a színésszel több több részt leforgattak, mindenféle ember játszotta már Jack Ryan-t, és valahogy így nem állt össze, mint mondjuk egy ilyen James Bond vagy valami, de nagyon-nagyon de erős karakter, meg nagyon erős sorozat volt szerintem, is. hát most már nem fogja megírni a következő Tom Crancy, viszont az elkerülhetetlen, hogy ez a brand tovább éljen. tehát ha már így az élete során folytatták a különböző ilyen alsorozatait, biztos vagyok benne, hogy még sokat fogunk látni ilyen Tom Crancy és akárki könyveket. Most fog előkerülni a nagyon nagy íróasztalában rendkívül sok teljesen befejezett regény valószínűleg. Ne, én szerintem lesznek annyira őszinték, hogy hát ez az ötletéből készült, tehát. Talán így, a, ahogy a politikai helyzet megváltozott és most már nem a, a, az oroszok, meg a hidegháború meg, meg, meg ezek a főbb szálak valahogy ez az arab világos terroristás ö, téma, ez, ez nem, nem ő került a repülőtéri polcok tetejére ezekkel a könyvekkel hanem, hanem egyéb sorozatok tehát így talán, talán a közönség is egy picit eltávolodott tőle, nem? Ugye, úgy gondolod, hogy Brett-től tovább viszi a fákát? brett meg még is. vannak, igen, igen. igen. Hát, vagy legalábbis modern ebben, vagy relevánsabban, nem tudom. Érdekes dolg. de mondom, tényleg nagyon, nagyon korai ilyen kedvenc írónk volt, aztán fogynak ezek nemrég az Elmore, Leonard, most meg ő. Ez ilyen Én szempontból, hogy egy rossz hét volt. A ja, ja. Őz meg ugyanezen a héten ő a, a magyar rock and roll volt, ugye. Ő meg 44 évesen, ami hát, még korai igazából. És évek uh, óta mentem folyamatosan koncertkéről. Na, menjünk-e jól egy vidámparkkoncertre? Most már az ide nem fog menni azért. Még az az érdekes, hogy ahogy így olvasgottam a híreket, hogy nem, nem mondták meg, hogy, hogy miben halt meg, és az emberben az ilyen nem tudom, ilyen közszereplőkre, vagy híres emberekre van egy ilyen kusztusan érdeklődés, nem hogy vajon mitől halt, meg így ez kielégítetlenül marad az ügybe. Gyorsan meg nyitom a wikipédia most ki felkeltetted bennem. De, de, de, de semmit nem írnak. No, de sokkal vidámabb téma, mégpedig a dinoszauruszok és a szex. A jezabel.com-a, a a média a hiszem, leginkább nővének nevezhető aloldala fedezte fel, hogy viszonylag nagy mennyiségben van uh, dinosszabroszos erotikus könyv, ami hát önmagában is felfoghatatlan. És minek után ezt... A... Igen, és, és igen. ránéz az ember a bodítókra egyszerűen nem, le, nem lehet értelmezni, tehát az agyamnak egy része lefagy. Volt aztán valahol ez uh, fordít, tehát bele lehetett olvasni valamelyikbe, uh, pont ezen a jezben oldalon, és... Uh, ez megint egy ilyen információ volt a világról, amelyre nem volt szükségem. Tehát, Igen, hogy, és már nem lehet kitörölni. Nem lehet kitörölni, bár ilyenkor eszembe jutnak a japán polipok, meg egyebek, de talán annak még nem is tudom, tehát le, Ha választani fisszeret... kell, igen. Ha válassz... Talán ö, azt gondolom, hogy valami a kultúrában, valami oka van, de ez a dinoszaurus, ez ne, nehéz elképzelnem, hogy... hogy, hogy ne, igen, nem hogy az képzelnem. ötlet gazdán, a, mi történt, ami igen, ezt igen. is... Ez ugyan... Én... Inkább egy érzékeny velociraptor, mint egy abuzív férfi. <laughs> Persze. Uh, tűz, igen, valaki azt mondta, hogy itt ez a, úgy érzem, itt van egy ilyen piaci rés, mondjuk <tis> itt <csiszad> a, <tis> a dinoszex, és és de hát az eleve az egész dínomizéri az lefutott a Csoreszik után egy ilyen pár év alatt, tehát nem akkor kellett volna ennek bejönnie hát, de tudjátok, Amint... van az a gazdasági elmélet, ami azt mondja, hogy hogy, hogy minden ilyenre van egy ilyen mikroközönség, és ezt tudod, ez a long-tail elmélet erre aztán abszolút alkalmazható. Itt jelzem egyébként, hogy egy héten július meghívtam egy uh, ilyen dinós szakirodalomra. Azzal a kommenttel, hogy legyen szíves, hogy a következő adásban beszéljem majd róla, úgyhogy jövő héten mindenképpen számon kell kérnünk, hogy, hogy számoljon be, hogy milyen volt olvasni ezt a a, már amennyiben sikerrel járt. Úgy érzem, tak, mint a felépnek a közel tudósított a helyszínről, hogy Szarvosz János mi van, és is. És valóban lőneke, igen. Igen, igen, igen. Ez leten, azért nem irigy leműliszt. Na jó, nem, nem. És most valami egészen másról beszéljünk. Igen. Ezt kiírta a következőt, abban nem vagyok képben. Picit szerint... zírtel alapvetően. Tehát rá fogjuk rákenni a leletet. A irodalmi versenyt szerveznek a székes fővárosban, ahol maszkba öltözve, készen kapott szavakra kell projektorra, vagy tévére kivetítve gyorsan novellát írni, majd a vesztes novellaírónak a maszkát leveszik és bemutatkozik. Oh. Akit ez nem el az jelentkezzen. Ez a pankrátor, mexikói mexikai pankrátor viadalnak a megfelelőjeként, vagy nem tudom, van ennek kultúrája, és se filmet, se a neten nem nagyon néztem ennek utána, de, de ezek a maszkos harcosok valahogy onnan jönnek. De, uh, én amikor Dani átküldte ezt, akkor én csak annyit mondtam rá, hogy ugye három szóból kellene valami frappány szöveget összerakni. Ehhez képest maga a blog az, az valami annyira rettenetesen hosszú, tagolatlan, masszaszerű, hogy nem tudtam elolvasni. Tehát ez, ez nem, nem indul jól. Nem, nem, nem jó jel az a, az a pár poszt, ami fenn van rajta, mert sajnos. Hát meg valami a, égizgalmas a... dolgok abban a szövegben egyébként, kezdve rögtön azzal, hogy itt nem az lesz majd, hogy az irodalom az, az termék, amit el lehet adni, meg ilyen marxista hülyeségek. De minden esetre, ha megpróbálják, akkor én ott fogok szurkolni az első sorban a maszkos novellaíróknak, mert ez annyira viccesnek tűnik. Ahogy a kedves hallgatók és olvasok már láthatták a Facebookon, a mostanődésből is vendéget hívtuk, méghozzá um, tematikus lesz -e miatt az adás egy része. Heleni éva itt van velünk. Helló! Róla annyit kell tudni, aki esetleg nem ö, olvasta még a cikket, melynek az elején ö, be is mutatták, hogy azon kívül, hogy, hogy ö, irodalmat tanít, többek között ö, igyekszik ezt az irodalomtanítást meg is reformálni, nem tudom, mi a jó szóra, és, ö, és ö, a könyves blog ö, magyar irodalom, kortás irodalomtanításának egy ilyen vita, ö, a cikksorozatának az első részét írta ő. Át is adom neki a szót. Jó, sziasztok! Úgy történt a dolog, hogy nyáron fölkértek engem erre, hogy írjak egy vitaindító cikket a Kortás Magyar Irodalom tanítása témakörben. Az, hogy én bármilyen reformer lennék, az azért erős túlzás. Minden esetre ez a cikk még júliusban elkészült, aztán végül is egy tanívkezdésre esett, Hát majd meg fogjátok nézni, szerintem ti is a cikket. Gyakorlatilag arról volt benne szó, hogy milyen problematika mentén érdemes végig gondolni ezt a kortárs irodalom tanítását. Tehát itt szó van arról, hogy alkalmazkodás a tervez, szó van ilyen teljesen prózai dolgokról, mint hogy mi fér bele a négy év irodalom történet tanításába, illetve hogy ez mennyire egyezik ugye az érettségin elvárt dolgokkal illetve hát az, hogy ugye, aki irodalmat tanít, az mennyire ismeri ezt a dolgot. Ugye, találkozunk egy bizonyos típusú kánonnal, mondjuk egy magyar szakos képzés alatt, meg, meg tanítunk egy úgynevezett törzsanyagot mondjuk a középiskolában, de a kortárs irodalom az valahogy ezen mindig kívül esik. Többnyire amiatt, mert úgymond nincsen rá idő, vagy, vagy pedig amiatt, mert én úgy látom, hogy eléggé marginális a téma, mondjuk, mondjuk a középiskolai tananyagban. a meddig lehet eljutni egyébként a középiskolában a tanítás a alatt? Hát, hogy meddig jut el, nagyjából, jó, én a saját tapasztalataimról tudok mesélni, kertészimre sorstalanságával még szoktunk tudni foglalkozni, de az ennél kortársabb, vagy hát, nem is tudom, mit nevezünk pontosan annak, szóval az ennél újabb irodalommal már nagyon ritkán találkozunk. Hát igen, ez az, hogy a kertészimre már kortésnek számít, mint kortás szerzőben, ugye éppen most van úr ki a, a, a kortás irodalomból, mint lehetett a lantját. de de azért az, a sorztalanság az nem éppen az elmúlt 10-20 év termése, illetve... A, a jó kérdés, hogy persze a, a tankönyvek átfutás ideje az, az lassabb, mint amennyi idő alatt feltűnik egy, egy csillag a magyar kortárs irodalom egén legyen bármilyen kicsike az, az a terület, az az ígterület. De, de azért valahogy azt gondolnánk, hogy ennél jobban lehetne frissíteni, vagy tovább is el lehet jutni. Én egyébként itt rögtön az el, még az egész irodalomtanítás, középiskoli irodalomtanítás tanítás elé szúrnék be egy kérdést, hogy, hogy milyennek azok az emberek, akik bekerülnek a középiskolába. Tehát ugye írtál a cikkben a, a az érettségelvárásokról. elvárásokról. Azt gondolom, hogy van négy év, amivel gazdálkodik a tanár, hogy akkor most abban kötelezően egy struktúrát követve, hogy mit tud beleszúrogatni, illetve mi az, amit beletehet saját kedve szerint. De, de mi az, amit a gyerekek határoznak meg, vagy korlátoznak? Illetve, hogy látod ezt? Mi volt a tapasztalatod? Hát nagyjából mindent meghatároznak és korlátoznak, vagy pedig éppen elősegítenek. Hát nézd, én a tanítok, ahol azért eléggé változó, előképzettségű és, és képességű gyerekek jönnek, most van olyan eset, amikor örülnöm kell annak, hogy a hangos olvasás az úgy, ahogy megy, de van, amikor már egészen korán, mondjuk egy 9. osztályban egész sok mindent ért, és sok mindent lehet kezdeni, sok mindenről lehet beszélgetni. Tehát mondjuk a jelenlegi osztályomban van egy nagyon komoly, konkrétan középkori, meg irodalmi műveltségű fiú, meg ugyanakkor van olyan is, aki hát... Életében még soha nem olvasott el egy könyvet sem, és, és írni sem annyira jól tud. Na most ennyire nagy különbségekkel azért elég nehéz tulajdonképpen érettségig elvinni egy osztályt úgy, hogy ők irodalomtörténetből, irodalomelméletből, nyelvészetből, és tulajdonképpen minden ehhez hasonló tudományágnak a középiskolára adaptált verziójából leérettségizhessenek. Hát azt szokták mondani, hogy innen szép nyerni. Na most nagy általánosságban azért nem lehet azt mondani a gyerekekről, hogy ilyenek, vagy olyanok. Vannak olvasódiákjaim is egyébként, de pontosan amiatt, hogy egy részük teljesen érdektelen az irodalommal szemben, vagy pedig ha esetleg olvas is, akkor is egyszerűen megriad mondjuk a... <gül> A Szent Jóhanna, Szent Jóhanna minél egy fokkal, komolyabb témákkal rendelkező könyvtől azért nem olyan könnyű. Bár tény, hogy most akarunk egy olvasókövet indítani az iskolában, és ez azért bizakodásra adokot. A Szent Jóhanna Giminnél az összes ilyen, a könyv az nem működik kapudrokként, kapódrokként? Én úgy látom, hogy valamennyire működik egyébként, csak egy kicsit bizalmatlanok még így is. Így azzal szemben, amit, amit nem ismernek. Tehát én is vittem már be Jesse Lembet, meg, meg Temszín történetét, meg amerikai isteneket. És hát volt, aki kézbe vette, meg volt ennek, el is olvasta, de eléggé félvenyúltak nyúltak azért hozzá. Jó volt, hoztak neked valamit olvasni? Ö, ö, igen, ráadásul pont két hete kaptam a Susan a fantom című könyvét, még nem kezdtem el olvasni, ott van az a, a, a tanári asztalomban, viszont mindenképpen elfogom majd. Nagyon érdekes, hogy ráadásul onnan jött elő, hogy uh, a gótikus irodalomról kezdtünk el beszélni, és, uh, és a leányzónak valahonnan eszébe jutott, hogy olvasott egy ilyen könyvet, és elhozta nekem másnapra. Ha, az eh, érdekes az a kérdés, hogy eh, saját, hogy iskolában mindannyian jártunk, és onnan merítjük a tapasztalatainkat, hogy annak idején hogy ment ez, eh, hogy volt eh, egy olyan eh, kisebb csoport, akik eh, csak a klasszikus irodalom tanításnak akartak szembe menni, és annak nem megfelelni, de egyébként faltak bizonyos könyveket, és, és hogyha ez a két, két egyenes vonal, ez valahol mégis talál érintkezett, találkozott a tanár nyitottságával, akkor, tehát a nyitottság segítségével, akkor, akkor ki tudott szülni belőle jó dolog, hogy vannak most is ilyen, olyan olvasók, akik nem mennek végig a kanonizált irodalom, de igazából mit tudom én, tehát mi science fiction azok vagyunk, ezért ez jutott eszembe, de, de, de, de akár másfajta tematikát, zsánelt imádnak, csak, csak az irodalomoktatásban ezt nem, nem tudják beleilleszteni, tehát nem kapcsolják össze, hogy ez voltak éppen ugyanúgy irodalom is. Hát ez egy eléggé nehéz kérdés. Kilencedikben, amikor... -e... Elkezdünk alapozni tulajdonképpen így az irodalom történetre, akkor esik szó arról, hogy miféle zsánere például az irodalomban, de én úgy vettem észre, hogy, hogy mondjuk akkoriban ők még nem igazán érzékelik azt, hogy az, ami a tankönyvekben nincsen benne, az is irodalomnak minősül. És hát ugye a tankönyvekben eléggé sok minden nem szerepel, hanem csak egy viszonylag és eléggé szűk irodalmi kánon. Aztán persze tankönyvre válogatja, hogy mennyire nyitott. Azért léteznek jó tankönyvek is. É, itt egyébként van egy belső dolgoknak, abban én ezt felírtam a saját tapasztalatot, hogy bizonyos szövegek Ádám is, és én is tanári végzettségűek vagyunk, ráadásul magyar tanárok, mm. csak nincsen igazából gyakorlatunk, nekem egészen minimális, egy évig tanítottam. Ezért... Én... én... De, de, de igazából az egyrészt nagyon régen volt, másrésztről meg nem, most nem számottevő, de így aztán marad az, hogy, hogy diákként, illetve mondjuk a tanárképzésben résztvevőként, a, a régen résztvevőként látjuk ezt a témát, és ilyen, ilyen figuraként mondom azt, hogy, hogy bizonyos könyveket egyszerűen gyűlöltem mind a középiskolában, mind a felsőoktatásban, és soha nem olvastam el, és nem is fogom elolvasni. Mm -hmm. és. <laughs> Igen, igen, igen. Ezt, nem ezt akarunk hallani most. Doksiba benírtam a szigeti veszedelmet, amely rendkívül kicsi esélyt lehet ennek, hogy életem során elolvasom, de, de nem, nem zárom ki a lehetőséget. Viszont a kérdés az, hogy, hogy, hogy akkor tényleg az irodalom tanításnak kell mégis tehát létrehozni a találkozásokat, Gabika és a szigeti veszedelem között, vagy pedig el kellene fogadni, hogy, hogy számtalan könyvnél egyszerűen nem fog létrejönni, sem soha ez a találkozás, és, és csak az idő megy el a, a kötelező nemzeti nagy e, irodalmi munkákra szent e, órák miatt. Ahelyett, hogy az olvasás félét az emberek. Vagy az olvasás, befogadás, értés, stb. stb. Az irodalom történet átlátása. Na most egy ideális világban, ami, ami persze valószínűleg soha nem fog így megvalósulni, meg bekövetkezni, ugye az ilyen kanonikus művek alapvetően nem időhúzásnak minősülnek, hanem egyfajta ilyen alapozás, alapozásra lennének jók. Ennek ellenére rengeteg olyan klasszikus és kanonikus irodalmi mű van, amely soha, soha a büdös életben. Én komolyan nem gondolnám azt, hogy, hogy ezzel megszeretik az irodalmat, pont a szügeti veszedelmet emlegetted. Én ugyan középiskolás koromban elolvastam, és végig, és becsülettel, de, de érzem azt, hogy ennyire, ennyire szadista, azért nem vagyok a saját diákjaimmal szemben, és mivel némelyik a, a hagyományos, úgymond kortárs vagy Mai magyar szöveget sem érti feltétlenül jól. Én nem várhatom el azt tőle, hogy zrínyi Miklós ékesbarok nyelvezetét ő, ő esztétikai élményként tegye magáével. Tényleg nem. Az alaptanudós élményem nekem az, hogy nem tudtam eldönteni, hogy én utálom jobban a fanni, hagyományait, ha az akinek tanítani próbálom ez érdekes, mert én fogni hagyományaiban, nyújtemen így rákényszerítettem magamat, igazából e, sok örömet leltem, ahhoz képest, amit vártam. Tehát e, vannak szövegek, amelyek rá kell kényszeríteni az embert, vagy magát az embernek, és egyébként ezt mind a mai napig meg tudom élni. Nagyon bártam, valaki végre meghalljon benne. Minél hamarabb lehet jöhet. <sítható> <sítható> hát, el, jó? Hát, ha még valaki előtte van. A szigeti sokan meghalnak. Van például, azokat kovannal ne biztos emlékezték. Viszont, mert hogy itt egy másik kérdés, amit felírtam magamnak, ez, hogy oké, hogy okay, a szigeti meg kell ismerni a barokk struktúráját, valahol ez majd felhasználásra kerülők és mazeg darabka lesz, még akkor is, hogyha az ember nem olvassa el, illetve beugrott az Umberta a volt valamik, és ilyen eszék kötetében a, a felmérés, hogy híres emberek nagyon művelt ö, ö, figurákat kérdeztek hogy ki milyen fontos könyvet nem olvasott még el is. Uh -huh. és, és, és akkor ugye elég sok előbukkant, és szégyenkezve, vagy ezt nem egyre és szégyenkezve jöttek elő a Don kezdve a kezdve mindenféle könyvek. Tehát, hogy oké, okay, hogy beleillesztődik a de Veszedelem, de mert hogy ez egy alapérték érték, már, már kanonizált és, és épül arra annyi minden, vagy, vagy aztán felhasználásra kerül, hogy jó is hozzá, de, de biztos, hogy mindig értéket kell megmutatni nekik tehát, hogy a sok sok cikket is ajánlott el nekünk, illetve itt a könyves blogos topikban és utána a kommentekben felmerül az, hogy na jó, de mi az, ami értékes, mi az, amiről már tudjuk, hogy hát most nem egy FMR dolog az, amit most két évig mindenki favorizál az irodalmi életben, és mi van akkor, hogyha csak két évig van favorizálva, és utána eltűnik a sügyesztőgön, és most véletlenül ezt tanulják kortáns irodalom gyanánt, vagy tehát erre, te mit gondolsz? Hát, Folytatva, egy az ideális világról szült gondolatainkat. Én, nekem nagyon sok kritikai megjegyzésem van a jelenlegi érettségi és egyébként irodalomtanítási rendszerrel kapcsolatban, de szerintem ez most nem az a hely, ahol ezt ki kellene fejtenem. Na most igen, Magyarországon van ez az értékalapú irodalomtanítás, és úgy tűnik sokszor, legalábbis egy ilyen félig-meddig kívülről nézve, vagy, vagy akár diák szemmel is nézve, hogy ez az értékes, ami régi. Ugyanakkor, hogyha mondjuk a irodalomról beszélünk, hogy akkor ki az irodalmi szélhámos, vagy nem, azt nem biztos, hogy az, az dönti el, hogy most elfogadják, vagy, vagy öt év múlva fogadják el, vagy hogy két évig lesz divat, vagy nem. Én nem feltétlenül gondolom azt, hogy az idő tesz értékesé egy irodalmi művet és szerintem ilyenkor leginkább a magyar tanárnak így a saját ösztönére kell, kell hagyatkoznia. Legalábbis, hogyha van neki, akkor hagyatkozzon arra. Éppen ezért így a kortársirodalom tanítás egyébként is nagyban a tanára bízott téma. Gyakorlatilag semmiféle komolyabb útmutatást nem ad nekünk sem a tanterv, sem az érettségi témakörök sora, hogy például milyen szerzőt tanítsunk, vagy ne tanítsunk. Aztán egyszer végül is meghallgathattam egy magyar tanáros gyűlésen vagy konferencián azt a, azt a remek alapelvet, hogy a magyar tanároknak le kell mondaniuk a, a szívügyeikről és igényeikről, és, és igenis kapaszkodjunk meg a, a kerettalan terverős kezében, és csak is kövessük azt. Hát nem tudom. Itt úgy lehet készíteni, nem meg az a kép, amikor a kerettanterv ilyen ütött-kopott furgomba rángadott a gyerekeket. <gül> <Jó>. <gül> Elég ijesztő bohóczarcs van az oldalára festve. Na igen, ez a másik kérdés, hogy átesve egy felsőoktatási képzésen, ahol szintén remekül meg lehetett úszni, hogy igazán kortárs művek előkerüljenek, pedig a kortárs szerzőképpen ott nőttek fel az ember mellett ezek, tehát hogy a magyar tanároknak a nagy része, kis része, tehát hogyan látott-e belülről, mennyire vannak felkészülve arra, hogy, hogy ezzel a szabadsággal éljenek, hogy tudjanak valamit kezdeni, vagy pedig Ugye az volt az apropója többek között annak, hogy most vegyük elő ezt a témát, hogy az Egon díj mellé egy programot is indítottak, miszerint az Egon nyertesekről óravázat, plusz egy segédanyag, tehát egy ilyen nagyobb segédanyagkészülés, és ezt megkapják a magyar tanárok, hogy ezeket a friss műveket valahogy, tehát kapjanak mankót, hogyan kell tanítani. Tehát ennyi mankó elég, vagy több szükséges a nehogyisten itt mondjuk sajnos a bele kell keverni, mert azért nem mindegy ki, mikor végzett a, az egyetemen azoknak a magyar tanároknak, akik, akik mondjuk 20-30 éve, éve diplomáztak. De hogy látod ezt tévo? Hát a szakmai igényességhez hozzátartozik, hogyha már tanítok egy, egy mondjuk, tanítok, ha tanítok irodalmat, akkor foglalkozom is irodalommal. Ez nem azt jelenti, hogy a 5 milliószor letanított Szigeti Veszedelem és a Balasi Strófa ö, adja ki az irodalmi irodalom érdeklődésemnek a nagy százalékát, hanem esetleg olvasok is olyat, amit élvezek. Adott esetben akár kortás irodalmat. Na most tisztában vagyok vele, hogy szerintem kortól függetlenül nem mindenkit izgat feltétlenül mondjuk a kortás magyar irodalom bármilye. Na most. Ö, Hát a magyar szakos képzés, képzések azért szerintem elég eltérőek a különböző egyetemeken, de én magamról tudom, hogy különböző okokból, de, de viszonylag kevés úgynevezett kortárs olvasással diplomáztam jelesre a magyar szakon. És, és persze azóta rengeteg mindent pótoltam és újraolvastam, és, és utána néztem, de, de könnyen el tudom azt képzelni, hogy rengetegen még a fiatalabb tanárok közül is így megelégszenek azzal, amit így törzsanyag címen már lassan szitok szóvá válni. Ez így megtanult, magához vett, befogadott, és aztán majd ezt így visszaadja valamilyen formában. Na most az EGONDI, az egy az Egon program, ez egy elég érdekes kísérlet. Én úgy gondolom, hogy, hogy nagyon hasznos tud lenni adott esetben, bár azt olvastam erről a csomagról, hogy hogy vannak olyanok is, akik egyébként nehezen taníthatók, meg talán nem is középiskolába valók, de tulajdonképpen ez egyfajta gesztus az alkotók felé. Na most szerintem, szerintem ez itt siklik ki. Tehát ha középiskolai hasznosítható tananyaggal akarnak dolgozni, akkor, akkor szerintem ilyen szempontokat is érdemes lett volna figyelembe venni, de mondom mindezt úgy, hogy én nem néztem át ezeket az anyagokat még, tehát könnyen lehet, hogy teljesen jól használható és, és valószínűleg színvonalas munkákról van szó. Önmagában viszont nem lesz elég. Tehát, hogyha nincs rálátása az adott magyar tanárnak így arra, hogy mi zajlik jelenleg az irodalmi életben, akár kiadói, akár, akár az irodalmi művek szintjén, akkor, akkor hát egy nem, nem ér annyira sokat önmagában. Ha akkor csak szorványos és plusz adatok, amelyeket nem tud elhelyezni sehol. Ha... Aha, Én... jó, ez érdekes. Nem gondol, nem is tudtam, hogy ez a gesztus, az írók felé ez, de vonulat is megjelenik ebben az anyagban, tehát ez, ez mondhatni a díj része még Ö, Igen, ez a Magyar narancson megjelent van egyébként. Aha. Nem annyira menő, mint egy közkéri szobor, de... de fél pont. Hát, mint Nem. amikor az ember az első verseit megírja, és aztán azon viccelődnek a haverokkal sör a kocsmában, hogy mikor lesz belőle érettségi tétel, és akkor valaki ma, most így megkapta ezt a lehetőséget, mert ez viccelődik a kocsmában a haverokkal, hogy érettségi tétel lett, vagy legalábbis, hanem is érettségi tétel, de a, a tantervbe beleilleszthető. De erről még eszembe jutott valami, hogy érettségi és témakörben, ha jól tudom, te tavaly megpróbáltad, vagy hát bele is tetted a, a slam költészetet. Uh -huh. És uh, volt is valami rövid, talán az interneten olvastam róla egy kis uh, visszacsatolást a részedről, de, de, de el tudnál arról mesélni, hogy hogy sikerült, vagy hogy fogsz-e még ilyeneket próbálni, valami új tételt kitalálni, vagy ez beleépül-e? Um. Eléggé sikeres volt meg kell, hogy mondjam. Ezt én mindenképpen szeretném benne hagyni a saját tételsoromban. Jelenleg így a, a munkaközösség közös, közös tételsorral dolgozik, de természetesen az adott érettségiztető magyar tanár szabadon dönthet erről. Én úgy láttam, hogy, hogy leginkább azért szerették meg ezt, ezt a tételt a gyerekek, mert a saját nyelvük, a saját közegük legalábbis egy, bizonyos részében. Ugyanakkor nem ez a rettenetesen merev, távolságtartó úgymond elefántcsontornyos költészet, hanem valami kézzel fogható. Az persze, hogy, hogy egy, egy, sok, egy sok dologra érzékeny iskolai közegben mit lehet bevállalni ezekből? Mennyire kerülendő egy-két téma, akár politikai, akár akár a vulgaritás. Tehát azért nem volt egyszer összeválogatni ezt. Egy is egyébként úgy gondolom, hogy, hogy a tanulói visszajelzések viszont, viszont azt mondják, hogy ez igenis maradjon, és legyen még több hasonló. Persze tudom, hogy ez most ilyen nagyon iskolásan hangzik, de az, hogy egy érettségi dicséretet adhatok egy szakközépiskolában, egy feleletre, amikor amikor olyan, olyan jó rálátással és olyan tájékozottsággal felel valaki a nem hogy hogy a könnyed kicsordul bele. Azért az azért nem semmi. Elkértek versesköteteket tőlem utána. Utána néztünk egy csomó mindennek. Videókat szedegettek le. Tehát azt láttam, hogy, hogy hoppá, hát van egy olyan téma, ami megmozgatja őket, és nem biztos, hogy ez závad a Péter helyes arcának köszönhető. Persze lehet, hogy annak is, de de ettől függetlenül így tényleg úgy láttam, hogy hú, végre valami lett. Na most ezt szeretném elérni más, más szerzőknél és más témaköröknél is. Jelenleg azt csinálom, hogy igyekszem mindig bevinni mondjuk egy adott régebb irodalmi témához valamiféle kapcsolódó, ilyen-olyan modernebb szöveget. Ez persze, vannak tankönyvek is, amelyek megteszik. Itt azért megemlíteném petőni irod könyvét is. É, és hát többé kevésbé jól fogadják. Tehát remélem, hogy ennek lesz valamiféle remek következménye majd az érettségünkre nézve meg a 12-es irodalomra is. Aha. gondoltam, hogy mi lehet még ilyen ö, átjárási a, a folyosó, ami azt nem ugye átvezett a fiatal körtészet felé, és ö, tehát azért a Sima Marci Sima Mar Marciák meg nem, tehát nem csak ö, szlemelnek, hanem van ott egészen sok minden más is. És hogy van-e még ilyen téma. Például mi elég sok időt fordítunk, a, bár ez nehéz, most mindannyian imádjuk ezt azt, hogy magas vagy mély irodalom, ezt a meghatározást, -e, de legalábbis a, azt a fajta irodalmat, amelyiknek több szórakoztató rétege, vagy kevésbé kanonizálják klasszikus szépirodalomnak. Tehát lehet-e esetleg ilyen csomagot összeállítani mondjuk a magyar klinikből, amik most, most így, mintha volna valami, vagy, vagy bármi másból. Tehát van-e valami ilyen tervet, hogy Sokat gondolkodtam ezen, ez ugye az irodalom határterületeit szintén témakörbe férhet bele, mondjuk egy szobelérettségi soron belül, vannak, vannak a gondolamim ezzel kapcsolatban. Na most gyakorlatilag ott tartunk, hogy nem igazán várhatom el azt, hogy x könyvet a gyerek magától megszerezzen, és, és elolvasson. Ugyanis nagyon-nagyon sok más olyan dolog van, így főleg a gyermekek mindenféle hátterére céló, célzom, célzok itt ez alatt, hogy nem minden adott. Hogyha például szeretnék elolvastatni egy kortás novellát, akkor nincs annyi, nincsen a könyvtárban könyv, nem tudom annyi példányban van kiadni nekik, és, és nagyon könnyen hivatkozhat arra majd az érettségi tételnél a gyermek, hogy de hát most én nem vegyem nem. meg ezeket a könyveket. Tudom, hogy ez prózai problémának hangzik, de sajnos teljesen reális. Nem, nem különösebben egyszerű. De hogyha ilyen témákban gondolkodom, itt azért, hogy a saját ízlésem is eléggé befolyásol. Én lehet, hogy választanék zsáner témát. Nem biztos, hogy a krimit, de, de, de belevinném. Na most... Érdekes, és ez mondjuk nem kimondottan a szóbeli tételekhez kapcsolódik, hogy a tavalyi írásbeli érettségén több, több olyan diákom is volt, akik, akik mertek zsánerhez nyúlni mondjuk a, a szövegalkotási feladatnál. Tehát simán volt trónokharcasorozat. És nagyon-nagyon és, és örültem neki egyébként, mert ez nem csak azt mutatja, hogy, hogy olvasott is valamit, és olyat, amit nem én adtam a kezébe, hanem, hanem hogy tulajdonképpen tudja integrálni abba az irodalomképbe, ami, amivel már rendelkezik. Aha. Úgy gondolom, hogy érdemes ezen a vonalon elindulni különben. Persze voltak olyanok, akik azért fanyaloktak, hogy jaj, hát már milyen dolog ez beleírni egy ilyen, nem tudom, hogy milyen könyvet. Nyilván olyanok, akik egyébként nem olvasták. Én speciálul olvastam, és nagyon örültem neki. Aha. mondjuk ez egy jó dolgot vett fel azt, hogy a, a magyar zsánerírók vagy a zsánerírókat kiadok, azok megcélosszatják a középiskolás léteget, mert uh, lehet, hogy lehet, ha hogy ők is egy egoncsomagot vagy bármit, akkor, akkor eljuthat a szöveg a az olvasókhoz. Nem tudom, hogy mennyire célozzák meg a középiskolásokat ezek a szerzők, hogy ezek a kiadók, de, de biztos, hogy jobban ott élvezném, hogyha élveztem volna, hogyha ott kapok kizik krimi novellát, mondjuk az agavétól, ha amikor én még fiatal voltam, nem volt igazából persze, és akkor oda van a seggem a látéve, és, és rögtön elolvasottam, nem pedig nekem kell beszélezni. Erről jut egyébként, hogy még évekkel ezelőtt volt egy, volt egy magántanítványom, akinek... A Sándor szürke galambja volt az egyik szóbeli tétele, tehát amire föl kellett együtt készülnünk. És én akkor olvastam először ezt a könyvet. Fuha! Uh, tehát ez az egy komoly és merész választás volt a, a, a tanár részéről, de minden elismerésem a bátorságáért. A, a másik probléma az volt, hogy én alig tudtam beszerezni a könyvet, mert gyakorlatilag nem lehet elérni. Igen. De de azért, de azért valami ehhez hasonló kezdeményezést azért úgy én is, én is lehet, hogy egyszer csak majd megmerek, <gül> megmerek látszani. Egy gyakorlati emlék az, amikor már információt is a az kényszerűsorom az hogy Orbán János Dénes hirtelenül ötségítém alatt, fent van a diában a kötet, és nem lehet kinyújtatni uh -huh. a formátum. Ja, jaj, jaj, nagyon sok fordítás is talált velem e-mailben, hogy mit kell ezzel csinálni. Aha. <gül> Ó, hát, a dia az a kezdeményezés, amely nagyon szép és nagyon jó és tökéletesen használhatatlan olyan szempontból, hogy ha te nem a monitor előtt ülve olvasol, akkor bármilyen módon ezt... nevetséges. Igen, még van a felszabadítása. Aha, ez az egész elkönyves biznisz, még itt igazán nagy, nagy teret szerezhetne magának. Köszönjük szépen, szerintem lehet, hogy érkeznek majd a poszthoz, meg az adáshoz kérdések vagy pedig, ahogy láttam, zajlik tovább ez a könyvesblogos vitasorozat, bár a következő az sokkal kevésbé volt vita, vitára generáló, inkább csak vagy beszámoló egy, egy, egy eseményekről, ilyen rendkívüli irodalomórákról. Szerintem beszéljünk arról, hogy ahogy elszoktuk mesélni, hogy mit olvastunk a héten, vagy, hogy Isten te, a Magyar Tanár, mit olvastál a héten? Hát, Kérlek, én a Krakent olvastam, Milvültől, most legutóbb, illetve Bereményi Gézának a nagyon-nagyon frissen megjelen könyvét, a vanai Bébit. Akkor az olyan erdőnek is ott van. Ö, van. Van, van, <gül> van. <gül> én Ö, a A... a, a tudod, hogy a krák, én is a krákent olvastam ezen a héten, és amikor befejeztem a könyvet, és a végén egy csomó motívum um, helyére kattant, vagy legalábbis így erendeződtek ezek az uvekszilánkak egy egészen új alakzatban, akkor felmerült bennem, hogy terholt jó, hogy én mennyi mindent olvasok, és um, nem vagyok teljesen rutintalan befogadó, hanem szíles a paletta, amihez nyúlhatok, mert, mert ennél a könyvnél azt éreztem, hogy segítette segített a, az olvasás tapasztalat. és, és az, hogy, hogy, hogy, hogy eset, eszembe juthattak más vagy tehát a középiskolai kánomba már bekerült művek, mert amelyek csak a saját folyamben kapcsolódtak össze, történetlenül voltak szerzős szendéka szerint ott megjelenítve, de egy csomó pluszt A konzolvárosnál, meg aztán különösen előjött ez ott ugye nyelvészet okán, tehát nem tudom, hogy te hogy láttad ezt a kapcsán, hogy, hogy mennyire gazdag a... tehát hogy, hogy, hogy ez a sok réteg ez, ez mennyire jön át, hogy az ember nem, nem figyel irodalom órán. Hát... Uh... Mivel szerintem nem, nem igazán kíméli az olvasót ilyen szempontból. Számomra egészen világos volt egy olvasás közben is, hogy azért itt van egy eléggé komoly elméleti háttér, amelyben irodalomtudomány, nyelvfilozófia, és még rengeteg minden ott van. Úgy gondolom, hogy ezek nélkül is tökéletesen jól olvasható és, és élvezhető a könyv, de nekem azért ez eléggé jelentős pluszt adott hozzá. Uh, hát uh, a Kraken az, hát az gazdag. Na most <gül> uh, két művet olvastam eddig ezt, meg a konzulvárost, és nem igazán találkoztam hasonlóval. Tehát ezek úgy, úgy okos könyvek, hogy, hogy egyúttal nem mennek, erre a, nem mennek el ebbe a, ebbe a rettenetesen elitista, remélem, hogy olvastad heidegger irányba. Bár egyébként helydegebb pont benne van mindkettőben, de ettől függetlenül nem erőlteti, és ez nagyon jó, ez nagyon pozitív. Bevonja, édes cukormáz, és nem beszélsz az ember, hogy, hogy, hogy mi az, hogy tárágcsán. Hát az édesnek azért nem biztos, hogy nevezném azt a cukormázat, de legalábbis az a nyálkás váz. Igen, igen, igen, ebben ez igaz. Nem beszéltek most a nyálkás vázzal az ideanakművre? Igen, nem volt elég pozitív. Igen, Igen kicsit. Milyákása az része? Nem. Te amit is olvastál eddig mi éltel? Vagy mi volt a tapasztalatod? Mert ezt tudom, hogy Balás ugye nekivágott az armadának, és akkor ott szidott engem, mint a pokrot egy ideig, de aztán, aztán igazából közben megélveztem. Tehát szerintem sokszor van az mi nél, hogy az embernek úgy ért, Kemény munkának érzi a, a felfejtegetését, de, de közben annyi örömet ad, akár igazott adok, kívánok-e, vagy hogy nem, nem kell mindent ismerni, vagy nem kell felismerni, hogy miféle szálakat szőtt össze a szerző, de, de egész, tehát a saját száll amiket te fel tudsz fejteni, már azok is örömtelővé teszik az olvasást. Leginkább azért tartom jónak ezeket egyébként, mert iszonyatosan egyéni a világuk. És, és Ádám, hogyha nem győzött meg a nyálkás ráz, akkor lehet, hogy esetleg az meggyőzne, hogy közben meg egy, egy baromi csavaros és, és nagyon fordulatos történet. De ilyen, olyan, olyan meglepő dolgokkal, hogy én nekem azért úgy néha, néha azért úgy elkerekedett a szememre. A Na, peridopályokat nagyon szerettem, az almadályokat kétszer vagy háromszor már. Ez a könyv, ez pörög, tehát sokkal inkább pörög, mint az armada. Ez egy, ugye ez eleve egy szűk, térben játszódik, valahogy nekem az armada hiába, ugye ez is egy, ez a város, város, vagy ez a, ez minden könyvében megjelenik, névélnek, és itt ugye London, az a város, de valahogy sokkal jobban körülrajzolt, vagy megrajzolt ez a kör, körív, amin belül mozognak a szereplők, és nem is esett szét annyira több több történetszára, mint mondjuk az Armadában. Itt a nagyjából jól követhető, hogy kik azok, akik a főszereplők, és hogyan kapcsolódnak egymáshoz, és merre felé robbog ez a történet, körülbelül ilyen hullámvasútként, és amelynek nem látod előre, hogy mikor éppen milyen csavarodásra lesz, és mikor fogsz teljesen fejreállni. Rá, Én egyébként ezt a hullámvasútas élményt rettenetesen élveztem, és elképesztő Eh, emlékszem vissza olyan nem is eh, költői momentumokra, melyeken így, így bet, eh, letettem a könyvet, és így merengtem magam elé. Az gyönyörű, gyönyörű pillanat. Viszont eh, ezt a hullámvasú érzés közben néha hátránynak is éreztem a könyvnél, mert eh, nem volt idő egy csomószor arra, hogy ha, ha, ha követtem a könyv, diktált a tempót, hogy, hogy, hogy, hogy például ezek a karakterek, ezek kicsit plastikusabbá váljanak, tehát mindenkivel mindig valami történt, és egy kicsit megmaradt ugyanaz a típus, amit, ahogy megismertük őket, ahogy felvázolta a szerző, és ez az ötletparádi, ez a történet, történet sodrás volt az, ami a könyv kitette Viszont hát ez elképesztő csodálatos nem tudom, hogy évet ez, hogy lehetett, hogy hogy, hogy hogy Hát, nem kimondottan a karakterfejlődésre helyezte a hangsúlyt, én azért úgy érzékeltem, de, de ezt mondjuk itt nem láttam a problémának. Pontosan Aha. amiért, mert az a, az a világ meg az az összefüggés rendszer, amiben tulajdonképpen beleásod magadat az olvasás közben, és egyre többet és többet látsz belőle, azt szerintem kiegyensúlyozza ezt. Tehát én, én olyan momentumokra emlékszem inkább, amikor ö, amikor, amikor leesett az, hogy ö, most egy pici spoiler következik, bocsánat, bocsánat, elnézést, amikor a rossz fiú katonái, miután lekerül a fejükről a bukós is, miért úgy néznek ki, ahogy kinéznek? Tehát ezek ilyen furcsa, teremtett lények. És, és amikor leesett az, hogy ők mitől azok... Mitől? Hát azért azért, azért az kemény tehát ez az összefüggésrendszer meg meg ugye a kultuszrendszer meg tulajdonképpen ez a ez a nem látható másik london ez azért szerintem elég értékes ahhoz hogy hogy elfeledjük azt hogy a főhősnek tulajdonképpen nincs subjektuma hogy Igen. de hogy azért valami kis konkrétumat is mondjunk hogy Alapsztori is gyönyörű, tehát, hogy a fiatal ember, aki a, a múzeumban dolgozó fiatalember egyik nap arra ér be, hogy a, a 8 méteres óriás polipreparátum szőrén szállán eltűnt a kiállítási térből, úgyhogy akkor a tartálynak nincs is megfelelő e, nyílás abban az épületben, tehát teljesen abszurd az egész. Mindez egy ilyen klasszikus, e, e, teljesen szinte mondhatni. Egy realisztikus világban egyszer csak valami abszurdba keveredik bele a főhősünk, és ez az abszurd e, történet, ez megnyit egy, egy egészen abszurd másik London, ahol e, nem varázslók, hanem fortéjolók e, működnek, de ezek a fortéjolók, ezek e, számtalan kasztba, klikben, csoportba tagozódnak, e, gonoszok, pozitívak, e, a famulusok e, e, szakszenvezetbe csoportosulnak, e, e, Elképesztő gazdagsággal ebrezolja ezt, ezt, a, ezt a lenti, vagy fenti, vagy másik világot mi és, és a főhősök aki elkezd átutazik ebbe a másik Londonba, ez pedig hát sodródik az eseményekkel, majd azért némi nemű határozottságot felszed magára is, és megpróbálja megoldani ezt a Kraken problémát, ami most voltak épp tényleg egy isten, nem Isten, Istennek. Nagyon bonyolult és az a baj, hogy minden, ami ennél többet árul erre arról, hogy végülis milyen szerepe van a ennek a történetben, az már egyfajta spoiler, mert pontosan az értelmezést, az értelmezések azok, amikkel sokat játszik mi évén. Hogyha valaki úgy érzi, hogy hasonlít ez a sorsa akkor, mm. akkor szerint, én, én nem lepődöm meg, mert én is így éreztem, és ugye ez a kettős London, a, a fentiből oda keveredő ártalmatlan figura, aki aztán ö, ott megtalálja, vagy megpróbálja megkeresni a helyét. És hogy még ö, ilyen hasonló volt, ez a két bérgyilkos, akik ö, mind a két történetben nekem egyszer voltak nevetségesek, és hideg futkosott a hátamon, mondjuk ebben mi jövél azért elvitte a pálmát. Oh, hát. <tos> azt hiszem, hogy kevés félelmetesebb karakter van, mint ezek a, ezek a figurák, de van még ott egy-két olyan félelmetesen dibabőrös szituáció. Mi Olyan gondjad? Ja, semmi, semmi, semmi. Csak eszembe jutott, hogy én írtam erről egy értékelést már, és, és ezért úgy többen megjegyezték, hogy ó, hát szerintük ez nem is olyan sötét. Hát, <gül> <Ez igen. gül> Hát, de. <gül> <gül> szóval ez egy vitatkoznék. Szerintem igenis az. Én ebben a Londonban azért nem szeretnék különösebben körülnézni. Nagyon sosóhova se költözne szerintem az ember. Nem, nem, ez, ez nem a, a gímennek a London, hova aztán nem egy az ember, és akkor a heti vásárra megy, ahol mindenféle szívszert lehet kapni, egy zsebkendő meg három golyóstól ér. Nem, nem, nem, Hogy e... oda ér. Ha odaér, igen, de ugye ott az áldozat valahogy így helyén való, itt, itt, itt ez maximum tényleg, mint, a, mint az időutazásos látogatás Bradbury-nél, hogy úgy vigyenek el oda, hogy nem, nem szabad letérnem az ösvényről, és csak messziről szemlélem, de, de azért megnézném, beszippantanám ennek a világnak a levegőjét, úgyhogy nem férünk egymáshoz. Viszont sem eltudott az időnk, ráadásul nekem itt a rögtöző a stúdióban elkezett hogy jambori. Úgyhogy szerintem köszönjünk el. De még az a másik könyvéről, a akkor két, két mondatot halljunk róla. Hát, az meg a, a 70-es évek szűk levegőjéről szól, csak hogy így idézgessem a könyvszerzőjét, magát, Bereményit. Ez egy rettenetesen új könyv, és állítólag már eléggé régóta készült, és Bereményének egy eléggé... Látszik, hogy egy személyes indítatású, vagy személyes valamennyire személyes élményén alapuló regényről van szó, amely tulajdonképpen korrajz, leginkább 40-es évekből és a, és a magyar 70-es évekből is. Egy művészregényről van szó egyébként, legalábbis az én megítélésem szerint. Gyakorlatilag arról, hogy egy fiatal, 20 éves, még induló író, hogyan... Rekonstruál különböző elbeszélésekből, különböző emlékekből egy olyan történetet, amelyet elvileg egy barátja kedvéért csinál, aztán egy idő után kiderül, hogy, hogy nagyon is az önös érdek vezérli, és tulajdonképpen meg is születhetik ebből valamiféle könyv vagy írás, aztán azt megsemmisíti. A lényeg az, hogy ez egyfajta nyomozás, vagy, vagy egy ilyen, egy történet összerakása a sok apró mozaikból az az igazság, hogy Bereményi nekem nekem félig meddig félig Csetamás miatt, félig meddig így az általa írt vagy rendezett filmek miatt volt nagyon kedves. Én úgy látom azért, hogy, hogy íróként is íróként is tudott nálam bizonyítani. Nem mondom, hogy minden mondata, minden bekezdése tökéletesen átélhető, és szimpatikus, és csodálatosan szépséges volt, de Ugyanakkor szerintem egy olyan, egy olyan oldalát tudja megmutatni például a 70-es éveknek, ami, amibe ugyanúgy, mint ahogy, eh, ahogy a Kraken világában nem biztos, hogy szívesen belenéznél, ugyanakkor, ugyanakkor egy nagyon is új perspektívát ad. Hát nem tudom, Ádám, akkor szoktál mondani, hogy most eladták e neki még ezt a könyvet is, vagy sem? Nem, helyette azt mondom inkább, hogy a, kedves, a drába barát, mint a barátaimutat hirtelászámba, ami szintén nem volt egy, egy teljesen sikerült mű, egy film, De nem opció, nem van nézni. Uh -huh. Ez azért inkább, inkább fikció. Mint a nagy részt az is. Uh -huh. <laughs> Oké, okay, ezt nem, nem olvastam. Akkor mi is ajánlottunk neked könyvet. Hát köszönjük, hogy eljöttél és elmesélted ezeket a tapasztalatokat, mind a könyvről, mind a tanításról. De. És azt kívánjuk, hogy hallgass továbbra is minket, mert ilyen érdekes vendégeink szoktak lenni. Köszönöm a lehetőséget. Köszönjük, hogy eljött, és egyszer nézzétek, hogy rendkívül iralmas talán. Mm -hmm. De addig is, van vannak kérdések, akkor, akkor Facebook, akkor blogon mondták szendimek itt Itt megbeszéltük egyik közös olvasmányi a legújabb mi jövél könyvet. Nagyszerű, de nekem még nem értett véget a hét, mert egy másik igazán kellemes könyvet sikerült olvasnom, és ezzel rögtön el is a, point. a végére kellett volna hagynom, hogy és közben ezt ajánlom, mégpedig Nurokomi Haruki norvégi Erdo című könyvet, amely talán emlékeztek, rájöngattuk is, hogy volt egy ilyen norvég erdő est az akváriumban, és én ott szereztem be a kiadó akciós árusításából. Üm, és utána szóba is került, hogy, hogy milyen jó, hogy egyrészt vannak ilyen rendezvények, vagy ilyen könyvakciók. Üm, másrésztről, hogy Murakaminak pedig vannak ezek a csoportosítható könyvei, ez a mágikus realizmus, amire Edel mindig szívesen ugrik, de ez a könyv most nem olyan, tehát nem kell hátra csapni a füleket. Üm, hanem ez gyakorlatilag teljesen realisztikus szerelmi történet. A 60-as évek végén játszódik, fiatalok, egy fiatal fiú meséli el a történetét, és ahogy elkezdtem olvasni, akkor megint eszembe jutott, hogy egyrészt a Nobel kapcsán nagyon keveset nyer az ember, vagy a kevés kicsi a bukiknál a, a urak, az, amit visszafizetnek, hogyha ő nyer, mert tehát nagyon jók az esélyei. Viszont, viszont megosztjanak a vélemények, hogy mennyire blöff ez az egész, mennyire bestseller könyv, mennyire igényes, tehát hogy a Nobel díjad lehet egy, együtt egy napon emlegetni ezt a figurát, és ebben én a könnyen ez az bennem azért merült fel, mert úgy éreztem, hogy a Gics határán táncol sok esetben és ott elhangzott felolvasása a akvárium rendezvényen, ahol egy kiemelt egy-két bekezdés konkrétan porzasztó gicses volt Szent János bogárral, amit kiengedett a főhős egy befőttesüvegből a a sötét ég alatt és nézte, hogy távolodik a fény de közben. Ne, szóval, de nem szóval nem, nem az, a, az a szöveg amit azt gondolom, hogy, hogy én vevő vagyok rá de miközben ezt a könyvet olvastam, nem akarom elmesélni a szeremi történetet, mert rendkívül finoman, nagyon-nagyon tisztán, és ezt murakami az összes szövegénél én nagyon szeretem, hogy iszonyú egyszerű, tiszta mondatokat használ, amelyek mégis néha ilyen tisztán így megcsillannak, és, és gyönyörködik bennük az ember, de, de egyáltalán nem a struktúrájuk, a felépítettségük, a motivumok, tehát a szövegszint az, ami ö, elbűveli az embert, hanem, hanem ez a rettenetes átláthatóság és mégis bizonyos szavak alkalmazása amitől maguk a szereplők is ilyen légiesen egyszerűvé vagy kemény körvonalúvá válnak, és nagyon-nagyon élveztem így ezt a szerelmi történetet, és, és a szöveg egészen egyáltalán nem volt gicses. Nagyon mit lehetne mondani egy fiatal fiú, aki kollégista éppen elkezdi a felsőoktatást, fiatal egy barátja a kiindulási helyzetben elveszíti a barátját, öngyilkos lesz teljesen érthetetlen okokból, és a barát, barátnőjével kezdenek el egymás felé közeledni, és az a lány rettenetesen sérült, olyan törékeny madárszerű teremtés, és a fiú az ő, illetve egy másfajta élet között vacillálva ö, mesél el egy történetet, amely természetesen ennél sokkal azért bonyolultabb, mint minden emberi viszony. Szóval nem tudom, én nagyon kíváncsi vagyok másfél is, de nagyszerű élmény volt olvasni, még hogyha nem is gondolom, hogy ez díj. díjat kell, hogy érdemeljen, egyszerűen nem, nem lényeg, hogy most kap egy nobel vagy sem. Álné, vagy sem, szótlanulhagytál bennünket annál is inkább mert szerintem az sem olvastam, mert mindig olyan hátok mint egyik adásban nagyjából. Én azon gondolkodom, hogy nekem tetszene ez egyáltalán, mert így Ön... nyilván a, a mágikus könyveket azokat szeretem, meg a futós könyvét is szerettem, de a romantika az nem biztos, hogy... Hmm. Ön, nagyon furcsa, hogy romantikus, el, mert ami viszont üdítő, hogy eh, iszonyú jó és szintén ugyanilyen tisztán, egyértelműen, mellé nélkül leírt leírt jelenetek vannak benne, teljesen jól megfogalmazott. Tehát, hogy ez, azt, ez azért ellensúlyozza, de azok is miközben nincs különösebben, nem szemérmeskedik, de mégis tehát te nem te te érzi magát kínosan az ember közben, mint egy, mint egy kukkoló, hanem uh -huh. nagyon szépé válnak. Szóval ez a romantika, ez a fajta romantika. és. és, és hát figyelj, hát, kukolni, kukolni, szívesen kukkolok. Lehet, hogy mégis, mégis el a könyvet. Ami neked talán bejön, az az, hogy, hogy itt a zene az szintén sokat számít. És, oh, és euh... megnevez konkrét zenéket benne? A Norvéger, de ez a, ez a Beatles-szem, amelyből Aha. aztán vita is volt az interneten, hogy helyesen van-e fordítva, vagy nem, mert hogy ez a, a Norvég fa norvég bútor, uh, fára utal az eredeti dalszöveg és uh, ez a vélemény, de hogy ott is ilyen sokrétő jelentése, és a magyarban meg az erdő, ez a wood, ez, ez pedig teljesen a tehát egyértelművé teszi, hogy az erdő, viszont úgy néz ki, hogy ez a fordítási baki, vagy ez az egyszerűsítés még a japán, angol-japán fordításban történt meg. tehát hogy a japánoknál ez már konkrétan norvég erdőként szerepel ez a bitlisszel. Uh -huh. De, és, és egy csomó Beatles számí uh, szerepel benne, de egyébként is uh, sokszor hallgatnak zenét. Király. Jó van. Én viszont egészen más dolgot olvastam, most megint ez a non-fiction vonal volt a héten. Malcolm Gladwell nevű újságírónak jelent meg egy új és azonnal népszerűvé váló könyve. Az a címe hogy David and Goliath Underdogs, Misfits and the Art of Battling Giants. És ez egy nagyon hosszú cím, ami mindent le is ír a mondani valóval kapcsolatban. Ugye ő az az ember, aki keres olyan témákat, ami a közhiedelemmel valamilyen szinten szemben áll, és a köré csoportosít mindenféle tanulmányokat, meg esett tanulmányokat persze, és ennek a könyvnek az a gerince gyakorlatilag, hogy amikor az ember azt gondolná, hogy, hogy valamiféle hátrányban van, hátrányos helyzetben, az igazából nagyon sok előnyt is jelenthet, és ugye a Dávid és Góliát történetből rögtön azzal kezdi a könyvet, hogy bebizonyítja, hogy igazából a parítás, az a, gyakorlatilag egy stratégiai előnyben volt már eleve, tehát az egyáltalán nem volt annyira meglepő és agyatlanul hősies cselekedet Dávidtól legyőzni Góliátot, hanem ez egy teljesen megalapozott, és egy picit súnyi dolog is volt. De ezzel szemben a többi része a köz meg arról szól, hogy amit hátrányként feltételezünk, mondjuk, hogy diszlexiás az ember, vagy mondjuk a nagy létszámú általános iskolába jár, az például hosszabb távon igazán előnyire is válhat, sőt, statisztikailag mindenféle adattal alá támaszt, hogy például aki, tehát ilyen kutatásokat is végeztek, hogy, hogy hány tanulóval, milyen hatékonysággal, lehet a gyerekeket képezni, és akkor felrajzol ez alapján egy ilyen ö, olyan grafikon, amiben látszik, hogy nyilván ö, amikor már nagyon sokan vannak, akkor az, az ronthat a helyzeten, de amikor nagyon kevesen vannak, ö, akkor mikor a gyerek nem tud igazából a társai közé elbújni, meg nem talál olyan osztálytársat, aki hasonló helyzetben van ő, mint ő, ugye ilyen kisebb mintából az ugyanolyan negatív, mint hogyha a nagy tömeg lenne. Meg a másik ilyen százeset tanulmány alá támasztott dolog, ugye a diszlexia témája, hogyha valaki ilyen olvasás zavaros, ugye nagyon jó téma a mi kis podcastunknak valószínű, nem olyan sokan hallgatnak bennünket, akik nem élvezettel olvasnak, de esetre, hogy az nagyon sok sikeres embernek a közös e, ilyen hátráltató tényezője, hogy, hogy diszlexiások, és a, mivel kénytelenek olyan viselkedésmódokat e, elsajátítani, amivel ezt minél jobban el tudják fedni, meg sokkal jobban így az élőbeszédre órákon oda kell figyelni, hogy még akkor rögzőjön a dolog, ezért rettenetesen jól és mélyen tudnak tanulni. Egy csomó ilyen a, a közhiedelemmel szembe állított dolgot húzkod elő, ami erre a, erre a karkötőre felfűzhető, és ami, tehát igazából semmilyen egetrengető élményem nem volt a, a könyve, de olyan jól le tudja írni, tehát nagyon élvezetesen tud írni, és az ember valahogy hiába tudja, hogy, hogy ezek az eset tanulmányok azért úgy lettek összeválogatva, hogy alátámasszák nyilván az alaptételt, ezért mégis így egy jó sztori szívesen elolvas az ember, főleg ha esetleg híres emberek vannak benne. Üh, és én nem tudom, ami még így meglepő volt számomra, de aztán rádöbbentem, hogy, hogy, hogy végül is nekem is tetszik a könyv, hogy, hogy, hogy egy ilyen nagyon lájtos, nem igazán nagy mélységet bemutató, ilyen, nem is tudom, milyen populár tudományos könyv, hogy hogy kerül a sikerlisták tetejére, meg, meg hogy tudnak ennyit eladni belőle, mert, mert nem, nem mondom, hogy így felnyitotta volna a szemem, meg azt sem mondom, hogy annyira szórakoztató. Tehát, hogy vajon ki az a réteg, aki így, így vonzódik ezek a, ugye a Gladwell mellett van a, nem is tudom, a, most kéne a neveket mondani, ugye a, igen, igen, meg a Stephen Pinker, meg, tehát van egy öt-hat olyan író, aki ugye valamelyiknek minden évben megjelenik egy-egy könyve, és akkor valahogy így kielégíti talán az olvasókba azt a vágyat, hogy valami kvázi tudományosat, de mégis könnyen fogyasztható nyeljenek be. De mondjuk a, a, a Taleb legutóbb a Entire beszéltünk talán vele kapcsolatba, mindjárt mondom, az volt. Így van, entire Fredge. Az például olyan dolog, hogy mélyebbre megy, és, és egy csomó olyan dologra mutat rá, ami én szerintem azért egy-két hetente valami kapcsán eszembe jut, és sok esetben alkalmazom is, amit abba tanultam. A, a minden életre legyen az szakmai döntések, vagy életmódszerű döntések, és vannak ilyen jó könyvek, ami, amit elolvasol, és tényleg Uh, egyrészt újszerű dolgot, vagy nagyon új perspektívát nyit, másrészt meg azonnal tudod alkalmazni, míg ezek a nagyon lájtos ilyen gledvel könyvek ezek nekem nem, nem tartalmazzák azt a mélységet. Viszont, viszont sokan fognak elhivatkozni egyébként egy három hónap múlva, vagy két hónap múlva. Úgy, hogy fel... Hát ugye a tipping point volt neki a, szerintem a nagy könyve, amire utána százezer postot meg mit tudom, én mit építettek. Egyébként ebben az adásban is hivatkoztunk már például long tale mint olyanra, az is ilyen volt, hogy, hogy ott uh -huh. akkor mindenki tudta, hogy ez a két szó mit jelent. A könyvet valószínűleg egyébként a, a hivatkozó 98%-a nem olvasta. Uh -huh. És, és óriási nagy jelenség, és közkedőbölcsességé vált az elmélet. Uh -huh. Szóval én azt mondanám, hogy ezen a skálán ez egy jól olvasható, de nem különösebben meglepő, vagy mélykönyv. könyv és hát az esettanulmányok tehát tényleg most már mindig eszembe jut ugye, hogy melyik volt az a krimi író, aki akire mindig hivatkozunk, aki, akinek ez volt a pénzkeresete, hogy nem blokk de igen, igen, hogy ő írt esettanulmányokat, és nyilván a, még akármennyire is úgy jár el ez a Gladwell, hogy, hogy abszolút objektíven próbálja megközelíteni a dolgot. Nyilván hát azokat a sztorikat találja meg, ami legjobban alátámasztja, és nem tesz mellé tíz olyan történetet, ami a iskolába elbukott diszlexiásról szól. Tehát a, amellett, hogy szeretünk belenézni vások, hogy ezt vagy azt hogy csinálták, semmi létjogosultsága nincs, de azért elolvasható. Jó, na, én ehhez képest uh, mágikusat, hackereset, hiszen abszolút nem tudományosat hoztam. Uh, G. Willow Wilsonnak az Alif színcímű című könyvét olvastam, ami, hát már nem tudom mióta ott van egyébként a, a kis amazonas os uh, és ennek megfelelően kiajánlotta. Uh, kezdetben egy, egy hekkeres történetnek tűnik, ott vagyunk valahol, Arábiában, ahol változtatosság kedvére egy elnyomó kormány van, a, a kormánynak a hacker, akit The Hand néven emlegetnek, mert nem lehet tudni, hogy embere, szoftvere, állate vagy micsoda, ő töri le a kis szabadságharcosokat, akiket Alif álnevű Al nevű hacker segít, hogy meg tudják írni azt, hogy mi a probléma, és ő, ő őrületesen szerelmes egy intizár Nick nevű csajba, aki nagyon intelligens internetes vitákban vesz részt, védelmezi az emírt bemutatja a másik oldalat, és egyszer-kétszer találkoznak is. Majd a regény elején közli, hogy nem lehetnek ők az egymásai, és soha ne nekeresse, és egyébként is baj van. Egészen idáig így nagyjából realista a történet, ilyen science fiction, dystopia, amit akarsz. Innentől között megjelenik a, a nem sokkal később egy, egy könyv, ami a az ezer egy a meséjének az eredeti verziója, amit nem fordított le egy francia úgy, eltorzította, hanem még az a verzió, amit a Jinnek diktáltak le az embereknek, meg különböző félvilági figurák, meg, meg arabra, illetve iszlámra áttért amerikai nő, akiat még kísérgeti őket ebben a világban. És valahol, valahol ott járok a sztoriban, mert nem értem még a végére, ahol, ahol nem lehet tudni, hogy hogy mi is van. Már átmentünk bőven a realizmusnak a határán, már, már ginnekkel bizniszelnek, már óriás nagy, ha nem is világra kiterjedő, de, de a, a politikai harcokon túlmutató konfliktus vázolódik fel, de még nem látszik, hogy mi a tétje neki, vagy mi a megoldása, hogy a hősünk egyáltalán fel tudna nőni a, a bilentyűzet püfölő hekkerből egy, egy igazi népmesei hősé, és hogy, hogy kinek mi az érdek ebben a sztoriban, viszont iszonyatosan jó. Úgyhogy aki szereti az ilyesmit, egyelőre azt mondom, hogy kezdjen bele, még az is lehet, hogy meg fog vele De nagyon úgy tűnik, és úgy emlékszem, kritiak is azt mondták, hogy ez egy jó könyv. Király, ez úgy látszik, hogy a mély hallgatások epizódja. Igen, mindenki kapcsol mindent, most az egész. Még az kettő kis háttérzal sincsen meg. Jó van, hát akkor mentsük, ami menthető, és köszönjünk el a hallgatóktól. Szerusztok a hallgatók, Cs. ő élet, összevaratlan összevarratlan egybeszőt adás lesz. Így van, elejétől végéig.